завжди ввічливо, з терпінням і лагідністю. І ви скоро побачите, що це найкращий спосіб чогось від них домогтись». Купер коротко і різко засміявся. «Я народився на Барбадосі, воював у Африці. Мабуть, негрів я знаю непогано». «Я їх зовсім не знаю», – сухо зауважив містер Вобертон. «Але ми не про негра говоримо». «Ідеться про малайців. Та яка різниця?» «Ви дуже неосвічений», – сказав містер Вобертон. На тому розмова і скінчилась. У першу неділю містер Вобертон покликав Купера обідати. Він завжди суворо дотримався етикету, і хоч вони бачились напередодні у канцелярії, і потім о шостій годині разом пили джин на веранді форту, він відправив боя через дорогу з письмовим запрошенням. Купер, правда, без особливої охоти одягнув смокінг. Містер Вобертон, хоч і задоволений тим, що його бажання було виконане, подивився на юнака із таємною зневагою. Костюм погано пошитий, сорочка сидить негарно. Однак цього вечора він був в дусі. «До речі», – сказав він гостю. «Я говорив зі старшим боєм про те, щоб підшукати вам слугу, і він рекомендує свого племінника. Я його бачив, і він справляє враження тьомущого і старанного юнака. Хочете на нього подивитись?» «Можна. Він тут чекає». Містер Вобертон покликав старшого боя і наказав йому надіслати племінника. За хвилину з'явився високий, стрункий малаєць років двадцяти. Він мав великі темні очі і точений профіль. Саронг – коротка біла куртка, оксамитого цвіту, стиглої сливи феска. Все на ньому було охайно і дуже йому личило. Він звався Абасом. Містер Обертон глянув на нього схвально. Погляд і голос його мимоволі пом'якшились, коли він звернувся до юнака. Помалайськи. він говорив дуже легко та вільно. З білими містером Вобертон – Часто бував уїдливий, але в його поводженні з малайцями щосилу поєднувалась поблажливість і дружелюбність. Він був тут царем і богом, але він умів, не втрачаючи власної гідності, водночас не придушувати тубільців своєю величю. «Чи підходить вам цей юнак?» – запитав він Купера. «Що ж, мабуть, він не більший негідник, ніж усі інші». Містер Вобертон оголосив Малайцю, що його найняли, і відпустив. «Вам дуже пощастило», – зауважив він Куперу. «Хлопець із прекрасної родини. Вони поселилися сюди із Малайки майже сто років тому. Ну, знаєте, його діло чистити мені черевики і подати напитись, а тече в його жилах блакитна кров чи ще якась – це мене мало цікавить». Мені треба, щоб він робив, що йому велено та якнайшвидше. Містер Вобертон підібгав губу, але не сказав жодного слова. Вони прийшли до їдальні. Обід був чудовий, вино відмінне. Незабаром воно подіяло на обох, і вони почали розмовляти не тільки без шпильок, але навіть доброзичливо. Містер Вобертон любив жити на а в недільні вечори мав звичай проводити ще приємніше, ніж у будні. Він подумав, що, мабуть, був не зовсім справедливий до Купера. Зрозуміло ж, Купер не джентльмен, але це не його провина. А якщо дізнатися його ближче, можливо, він виявиться славним хлопцем. Мабуть, усі його недоліки плід поганого виховання, і працівник він, безумовно, кмітливий. Сумлінний. На нього можна покластись. До того часу, як подали десерт, містер Обертон сповнився доброзичливістю до всього людського роду. Сьогодні перша ваша неділя на новому місці, і я хочу пригостити вас склянкою зовсім особливого портвейну. У мене залишилось близько двох дюжин, і я беру його для урочистих випадків. Він віддав розпорядження і невдовзі принесли пляшку. Містер Обертон стежив за тим, як її відкривали. І я отримав його від мого старого друга Чарльза Холінгтона. У нього цей портвайн зберігався 40 років, і у мене він теж зберігається довгі роки. Винний льох Чарльза Холлінгтона вважається найкращим у всій Англії. Він торгує вином? «Не зовсім», – усміхнувся Вінтерборн. «Я кажу про лорда Холінга із Каслерея. Він один із небагатьох англійських перів, мій старовинний друг. Я навчався в Ітоні із його братом». Подібного випадку містер Воттерборн ніяк не міг упустити. І він розповів анекдот, вся сіль якого, здається, полягала в тому, що він – вобертон. Був знайомий з одним графом. Портвейн і справді був чудовий. Містер Вобертон випив склянку, потім другу. Він втратив будь-яку обачність. Багато місяців не доводилось йому говорити із англійцем. Він пішов у спогади. Так, колись він був людиною серед великих людей. Слухаючи його, можна було подумати, що варто було йому в той час шепнути слівце на вухо герцогині або ж в застільній бесіді кинути натяг найближчому раднику монарха і за його підказкою слухняно змінювали склад кабінету та ухвалювали найважливіші політичні рішення. Далекі дні Аскота Гудвана та Кауса ожили в його пам'яті. У Йоркширі та Шотландії щороку влаштовувались грандіозні прийоми і він бував там постійним гостем. У мене служив тоді якийсь формен, кращого лакея я не бачив. І як, на вашу думку, через що він узяв розрахунок? Ви ж знаєте, що за столом у мажордома покоївки та лакеї сидять по старшинству, згідно із рангом і їхніх панів. І він заявив мені, що йому набридло їздити на бали та звані обіди, де я єдина людина без титулу. Через це він завжди повинен сидіти в самому кінці столу. І поки страва дійде до нього, всі кращі шматки вже розібрані. Я розповів про це герцогу Гарріфорду, і він дуже довго сміявся. Їй богусер, сказав він, якби я був король Англії, я зробив би вас віконтом тільки для того, щоб удружити вашого лакею. Візьміть його до себе, герцогу, сказав я. У мене за все життя не було кращого слуги, і я надішлю його. Купер уважно слухав. Його карі глибоко посаджені очі дивились жорстко і зневажливо. Губи глузливо кривилися. Викуала Солорові наслухався розповідей про Вобертона. Непоганий малий, говорили про нього, і порядок у своєму окрузі навів зразковий. Але, господи, який він снов! Над ним безлобно посміхались. Важко судити стару людину, таку щедру і доброзичливу. І Купер уже раніше чув цю історію про принца Уельського і про гру у Бакера. Але зараз вона не здалася йому цікавою. І з самого початку його зачепила поведінка резидента. Він був дуже самолюбний. І його пересмикувало від вічних шпильок містера Вобертона. Містер Робертон мав особливий дар. На слова, які він не схвалював, відповідати вбивчим мовчанням. Купер жив в Англії дуже недовго і до крайності не любив англійців. Найчастіше він не терпів вихованців привілейованих шкіл, бо завжди боявся, що вони будуть дивитись на нього зверхньо. Від страху, якби інші не стали, задирати перед ним ніс. Він із бажанням випередити їх. Сам задирав ніс, так що всі вважали його нестерпно самовпевненим. «Ну, як не крути, а що одного війна пішла нам на користь», – сказав він нарешті. Вона розтрощила владу аристократії. Бурська війна поклала її в труну, а 14-й рік забив кришку. «Найкращі сімейства Англії приречені», – малонхольно промовив містер Вобертон. У них уже немає засобів жити в своїх чудових палацах, і їхня гостинність скоро відійде у область переказів. Туди їм і дорога. Мій бідний купере, що ви можете про це знати? Що вашня колишня слава Греції та Риму близьк колишньої?» Містер Вобертон широко повів рукою. Очі його на мить затьмарились, він споглядав незворотне минуле. Ну, знаєте, ми по горло ситі цією нісенітницею. Що нам потрібно, то це слухняний уряд із слухняними людьми на чолі. Я народився в колонії, в колонії провів майже все життя. За ваших благородних лордів я і гроша не дам. Головна біда Англії снобізм. А для мене найненависніша особа на світі сноб. Сноб? Містер Вобертон почервонів. Його очі гнівно спалахнули. Все життя його переслідувало це слово. Знатні леді, знайомство з якими так лестало його молодості, прихильно сприймали його залицяння. Але навіть і знатні леді бувають часом не в дусі. І не раз містерово Бертону кидали в обличчя це ненависне слово. Він знав, він не міг не знати, що є такі жахливі люди, які називають його сновом. Яка несправедливість, але ж на його погляд немає гріха огиднішого за снобізм. Зрештою, просто йому приємно спілкуватися з людьми свого кола, лишень серед них він почувається як удома. Який це снобізм, скажіть мені на милість? Спорідненість душ? Цілком з вами згоден, сказав містер Купер. Сноб, це людина, яка захоплюється іншими або зневажає їх. Лишень за те, що вони займають у суспільстві вищу позицію, ніж вона сама, найвульгарніша риса англійського буржуа. Очі Купера глузливо блиснули. Він посміхнувся і прикрив рот долонею. Відчується, ця широка усмішка стала ще помітнішою. У містера Вебертона затремтіли руки. Імовірно, Купер так і не зрозумів, наскільки глибоко він образив свого начальника. Сам дуже вразливий і уразливий, він був на диво глухий до чужих образ. Вони змушені були 20 разів на день зустрічатись для коротких ділових розмов, а о 6 годині разом випивали по склянці на веранді у містера Вобертона. То був споконвіку заведений у цих краях звичай. І містер Вобертон нізащо не хотів його порушувати. Але обідали вони нарізно. Купер – у бунгало, а Вобертон – у форті. Закінчивши денну роботу, обоє любили прийтись, доки не стемніло, але гуляли вони нарізно. Стежки були протилежні, джунлі з усіх боків обступали поселення і плантації. І, упізнавши здалеку, розгонисту ходу свого помічника містер Вобертон Вважав за краще зробити гак, аби з ним не зустрічатись. Його давно вже дратували погані манери Купера і зарозумілість, і нетерпимість, але тільки коли Купер провів у форті місяців три, стався випадок, після якого ворожість резидента звернулася до пекучої ненависті. Містеру Вобертону треба було здійснити інспекторську поїздку по окрузі, і він спокійно залишив резиденцію на Купера. Бо за цей час переконався, що на нього можна покластись. Одне погано, він надто різкий, Чесний, справедливий, старанний працівник. Він зовсім не розуміє тубільців. Містера Обертона і обурювало і смішило, що людина, яка вважає себе нітрохи не гіршою, настільки багатьох людей ставить нижче себе. Він не знає поблажливості, не хоче вникати в психологію тубільців. І до того ж він грубий. Містер Робертон швидко зрозумів, що малайці не злюбили Купера і бояться його. Не можна сказати, що це дуже засмучувало резидента. Не дуже приємно було б, якби його помічника почали тут поважати так само, як і його самого. Ретельно все підготувавши, містер Робертон вирушив дорогу і повернувся за три тижні. Тим часом прибула пошта. Перше, що кинулось у вічі Вобертону, коли він увійшов у вітальню, – це гора розкритих газет. Купер зустрів його, і до будинку вони увійшли разом. Містер Вобертон звернувся до одного із слуг, що залишався вдома, і, вказавши на газети, суворо запитав, що це таке. «Це я хотів дізнатись про подробиці одного вбивства і запозичив вашу «Таймс», – поспішив пояснити Купер. Я всі газети приніс назад. Я знав, що ви не будете проти. Блідий від гніву Вобертон обернувся до нього. Ні, я проти. Я рішуче проти. Прошу вибачення, незворушно сказав Купер. Я просто не міг дочекатись, поки ви повернетесь. Дивно, що ви не розкрили зараз і мої листи. Купер усміхнувся, ані трохи не бентежичись, Невдоволенням свого начальника Ну це ж не одне й те саме Мені, на думку не спало Що ви всерйоз будете незадоволені Якщо я перегляну вашу газету Це ж не особисте Мені дуже неприємно Коли хтось читає мої газети Раніше за мене Містер Робертон підійшов До заваленого газетами столу Тут було близько 30 номерів Я вважаю ваш вчинок Надзвичайно зухвалим Усі газети переплутані. Ми зараз їх порядкуємо, сказав Купер, теж підходячи до столу. Не торкайтеся до них, вигукнув містер Вобертон. Послухайте, та це ж дрібниця. Як ви можете так зі мною розмовляти? Та йдіть ви до біса, сказав Купер і вибіг геть. Містер Вобертон весь тремтячи від люті Стояв перед купою газет. Найбільше задоволення, яке йому ще залишилося в житті, занапастили грубі, байдужі руки. Майже всі, хто живе далеко від батьківщини на глухих околицях, поспішають, щойно приходить пошта розгорнути газету. І хапаються насамперед за останні номери, щоб скоріше дізнатись про найсвіжіші новини. Майже всі, але не містер Вобертон. Він спеціально розпорядився, щоб на кожній бандеролі, які йому висилали газети, були приставлені день і число. І отримавши відразу велику пачку, переглядав дати і синім олівцем номерував бандеролі. Старшому бою велено було щоранку до чаю, який сервірували на веранді подавати і один номер газети. І для містера Вобертона це було ні з не порівняне задоволення – розкрити обгортку і за чашкою чаю переглянути ранкову газету. У ці хвилини йому здавалося, що він вдома, в Англії. Щопонеділка він читав «Понеділкову Таймс». Півторамісячної давності, що вівторка номер від вівторка, і так весь тиждень. Щонеділі він читав «Обсервер» так само, як і звичка переодягатись до обіду. Це було ниткою, що сполучає його із цивілізацією. І він пишався тим, що якими б не були актуальними новинами, жодного разу він не піддався спокусі розкрити газету раніше визначеного терміну. Під час війни невідомість часом ставала нестерпною, і, прочитавши одного разу, що почався наступ, він пережив найжорстокіші муки очікування, яких міг би легко себе позбавити, просто розкривши наступний номер газети, що лежав на полиці. Ніколи ще містер Вобертон не піддавав себе такому тяжкому випробуванню, але вийшов з нього переможцем. А цей нетактовний Бовдур все повідкривав, бо йому, бачте, не терпілося дізнатись, чи вбила якась мерзота, «Свого негідного чоловіка!» Містер Вобертон послав за старшим боєм і звелів йому принести обортковий папір. Він склав кожен номер і якомога акуратніше, заново обернув і пронумерував. Але невеселе це було заняття. «Ніколи йому цього не пробачу», – сказав він. «Ніколи!» Старший бой Зрозуміло ж, супроводжував свого пана в поїзді, Містер Вобертон завжди брав його із собою, тому що він до тонкощів вивчив смаки та звичаї господаря. А містер Вобертон був не з тих мандрівників, які в джунглях згодні обійтись без зручностей. Але тепер, повернувшись, Бій дізнався, що в Купера були негаразди з його боєм, і всі, крім Абаса, пішли від нього. Абас теж хотів піти. Але дядько визначив його на службу до Купера, і тому він не хотів йти від резидента, не спитавши в дядька. Він боявся піти. Я йому сказав, що він добре вчинив, сказав старший бій в Обертонові. Але йому там погано. Він каже, це поганий будинок. Інші всі пішли. Можна йому теж піти? Ні, він мусить залишитись. Йому треба служити. А чи замінили тих, що пішли? Ні, до нього ніхто не йде. А де ті слуги, що втекли від Купера? Вони в селі. Іди і поговори з ними сьогодні ж. І скажи їм, я сподіваюся, що завтра на світанку вони повернуться до будинку Туана. Вони не захочуть йти. А якщо я велю? Старший бой прослужив у резидента 15 років. І на пам'ять знав кожну нотку в його голосі. Він не боявся свого туана, вони через багато пройшли разом. Одного разу в джунглях господар врятував йому життя, а один раз їхній човен перевернувся на порогах, і якби не він, містер Вотерборн потонув би. Але він добре знав, коли слід слухатись безперечно. Я піду, в село. Містер Вотерборн думав, що його помічник скористається першим зручним випадком і вибачиться за свою грубість. Але Купер був людина погано вихована. Він не вмів вибачатись, і коли наступного ранку вони зустрілись в канцелярії, поводився так, ніби нічого не сталося. Оскільки містер Вотерборн три тижні перебував у від'їзді, їм було не минути тривалої розмови. Покінчивши із справами, він відпустив Купера. «Дякую вам, це все!» Купер зло засміявся. Вони намагались мене шантажувати. У них вистачило нахабства втекти у всіх, крім цього безглуздого Абаса. Він розуміє, що йому пощастило. Але я був твердий, як кремінь. Ну, у них і поменшало пихи. Що ви маєте на увазі? Сьогодні вранці вони знову були на місцях. Кухар-китаєць та інші. І все, як ні в чому не бувало, можна подумати, вони були вдома. Зрозуміло ж, мабуть, що я не такий дурний, як їм здавалось. Нічого подібного, вони повернулись на моє спеціальне розпорядження. Купер трохи почервонів. Я би просив не втручатись у мої особисті справи. Це не ваша особиста справа. «Коли від вас тікають слуги, ви опиняєтесь у безлуздому становищі. Самі ж ви вільні виставляти себе на посміховисько, скільки вам завгодно. Але я не можу допустити, щоб вас піднімали на сміх інші. Ви не повинні залишатись без прислуги. Це непристойно. Як тільки я почув, що ваші бої пішли від вас, я звелів їм повернутися. Ось і все». Містер Вобертон кивнув, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Купер не звернув на це уваги. «А чи знаєте, що я зробив?» Я скликав їх, звільнив усю цю паршиву зираю, сказав, щоб за десять хвилин їхнього духу не було в хаті. Містер Вобертон знизав плечима. «Чому ви думаєте, що вам удасться найняти інших?» «Я наказав своєму секретареві, «Про це подбати?» Містер Вобертон хвилинку подумав. «Не думаю, що ви поводитесь дуже розумно. Надалі вам корисно пам'ятати, що у хорошого господаря всі слуги гарні». «Та чому ви можете мене навчити?» «Я охоче повчив би вас манерам, але, боюсь, це буде тяжка і невдячна праця. Я не буду марнувати час». «Я подбаю про те, щоб ви не залишились без прислуги». «Будь ласка, не обтяжуйте себе. Я сам про це подбаю». Містер Вобертон уїдливо посміхнувся. «Схоже, що Купер його так само не терпить, як і він Купера». «А що може бути неприємнішим, ніж необхідність прийняти ласку від ненависної тобі людини?» «Дозвольте сказати вам, що найняти тут малайців чи китайців вам буде тепер не легше, ніж англійця дворецького чи кухаря-француза. Якщо хтось і піде до вас на службу, то єдину лишень за моїм наказом. Бажаєте, щоб я розпорядився?» «Ні. Воля ваша. До побачення!» Холодно і насмішкувато спостерігав містер Вотерборн за подальшим перебігом подій. Секретареві купера не вдалося вмовити жодного малайця да яка чи китайця піти на службу до такого господаря. Абас єдиний, хто залишився йому вірним. Він умів готувати тільки тубільські страви. І, хоч як не був невибагливий купер, незмінний рис нарешті йому набрид. У нього не було водопроводу, а в таку спеку потрібно кілька разів на день приймати ванну. Він кляв Абаса, на чому світ стоїть, але Абас вислуховував його у похмурому мовчанні і робив лише те, що вважав за потрібне. Купера дратувало те, що малаєць не йде від нього лишень через те, що наказав резидент. Так тривало два тижні, а потім одного чудового ранку ті самі слуги, яким віддав розрахунок, знову опинились на своїх місцях. Купер розлютився. Проте за цей час він все ж таки навчився розуму і, ні слова не сказавши, залишив їх у себе. Він примирився зі своїм приниженням, але два містера Вобертона тепер не тільки злили його, зневага перейшла у похмуру ненависть. Адже ж цей єдиний сноп зробив його посміховиськом в очах тубільців. Тепер ці двоє не підтримували жодних неофіційних стосунків. Порушений був освячений роками звичай о шостій годині вечора випивати послянці вина з будь-яким білим, що опинявся в межах резиденції. Все одно до вподоби він вам був чи ні. Кожен жив так, неначе іншого немає на світі. Тепер, коли Купер цілком опанував роботу, і їм майже не було потреби розмовляти один з одним і по службі, містер Вобертон. Усі розпорядження передавав своєму помічникові тільки через кур'єра чи письмово у суворо офіційній формі. Бачились вони постійно, цього ніяк не можна було уникнути, але за тиждень не обмінювались із десятком слів. Вже одне те, що вони не могли не потрапляти один одному на очі, дратувало та злило обох. Взаємна ворожість не давала їм спокою, і містер Вобертон. Під час вечірньої прогулянки тільки про те й думав, до чого йому ненависний його помічник. І що найжахливіше, їм доведеться вести таке життя віч у непримиренній ворожнечі, допоки Вотерборн не поїде у відпустку. А це буде лише за три роки, і він не має підстав скаржитись вищому керівництву. Купер чудово справлявся зі своїми обов'язками, а час такий, що нового помічника підшукати нелегко. Щоправда, до резидента доходили туманні скарги та натяки на те, що Купер надто різкий із тубільцями. Безперечно, вони незадоволені. Але коли містер Вотерборн пробував розібратися в тому чи іншому випадку, він міг сказати тільки, що Купер був суворий там, де не зашкодила б м'якість, і черствий тоді, коли він сам, Вобертон, виявив би участь. Однак він не робив нічого такого, за що можна було б звільнити. Але Вобертон не зводив з нього очей, ненависть загострює зір. Він здогадався, що Купер навряд чи вважає тубільців людьми, хоч поводженні з ними і не виходить за межі законності. Він внутрішньо посміхався. «Рано чи пізно Купер сам віддай себе у його владу». Коли це нарешті сталося, містер Вотерборн засміявся в голос. Купер керував ув'язненими, вони прокладали дорогу, будували хліви, сідали на весла, коли треба було висилати човен в гору чи вниз річкою. Підтримували чистоту у форті та виконували іншу необхідну роботу. Ті, хто вирізнявся гарною поведінкою, іноді навіть служили у будинку білих. Купер не давав їм пощади. Нехай ворушаться. Він із насолодою винаходив для них нові і нові завдання. Арештанти розуміли, що їх змушують марнувати сили і робили все абияк. Купер у покарання змушував їх працювати довше, ніж зазвичай. Це було проти правил. І коли про це повідомили містеру Лутерборну, він ні слова не сказав помічнику. Негайно розпорядився, щоб роботу проводили тільки у визначений час. Купер вийшов на прогулянку і з подивом побачив, що арештанти повертаються до в'язниці.